Не замовивши у вагоні поїзда раннього чаю, Наталка сподівалась поснідати вже в Києві. Поснідала, ступивши під шатро одного з численних кафе, розташованих просто на Хідникові. Вони, мов би, змагалися з номарками, хто менше вільної площі залишить перехожим. Вона розгорнула красиво виготовлену з натуральної і добре обробленої шкіри течку з меню. Ще тільки беручи до рук ту вишукану течку – Відчула легкий переляк. Салат по-паризькому. 150 грамів. 106 гривень. Винувато, ніби вчинила яку шкоду, віддала мені офіціантові, який глузливо пройшовся пені поглядом з голови до п'ят, і тут же повернувся до бідної відвідувачки спиною, як до предмета, котрий чи існував для нього взагалі. У студентські часи десь тут була молочарня з гарячим молоком і духм'яними бубликами, густо поцяткованими маковим зерням. З однокурсницями вони часто забігали до дешевої і зручної харчової точки і відводили душу за якісь копійки. Теперішній салат по-паризькому їй до горла б не поліз. То це ж тільки салат, а якщо замовити м'ясну страву? Та взяти щось на десерт? І з яким гаманцем треба сюди заходити? Отож, коли Микола рівно о тринадцятій з'явився з букетиком ромашок і запросив Наталку до кафе «Просто небо на землі», але під строкатим дашком із якоїсь синтетики, Наталка мало не прохопилася рішучим «Ні». І добре, що вчасно стрималася. Тепер... Ось надпивала холодне шампанське, тамувала спрагу і подумки дякувала Миколі за щедрість галантного кавалера. «Тільки я тебе прошу», – поволі опустила келиха на поліровану поверхню столика. «Обвідімося без... А пам'ятаєш? Повір, мені не до сентиментальних спогадів». «Ну що ж, тоді давай без сентиментів». «А пам'ятаєш? Дика зайвина». При цьому історичному моменті задовольнімось келихом вина. Тут же спородив експромта Микола, усе ще не вигонячи бісиків з очей, а з голосу грайливого іронічного тону. Миколо, я тебе прошу, накрили його руку своєю долоною Наталка. Ти невиправний, і тебе тримають на такій роботі. Гаразд. Можеш вважати, що моя пам'ять чиста, мов, та була раса. А оскільки я на такій роботі, то час у мене, як розумієш, зовсім не густо. Кажи, навіщо я тобі раптом знадобився? Не свататись же ти приїхала. Ціную твою прозорливість і вибачаю, що відірвала від справ державної ваги. Але я не маю більше до кого звернутися. Одне слово, мені потрібно знайти ось цю людину. Наталка через столик посунула до Миколи фотокартку, відсмикнула руку і приклала розпрямлені пальці до середини лоба, спершись ліктями на край столика. Вийшло так, ніби вона затулилася від фотокартки, геть не хотячи бачити її. Микола, трохи подавшись уперед і не беручи до рук знімка, побачив на ньому вродливого чоловіка, приблизно свого однолітка. Намагався пригадати, чи зустрічав його колись раніше. Здається, ні, не зустрічав. Ось хіба очі, немов у котрогось із відомих кіноакторів. Хто він? спитав коротко. Хто він в мені чи взагалі хто він? перепитала Наталка, відводячи руки від чола. А щоб їх чимось зайняти, узялася вертіти келиха з шампанським наденці. Пальці її дрібно тремтіли. І Миколі стало її жаль. «Пробач, Наталиня, я мав на увазі прізвище, ім'я по-батькові, постійне місце проживання і роботи. Там на звороті все написано. А звідки такий раптовий алярм?» «Від нього перестали приходити листи. Скоро вже два роки. Ти його добре знаєш?» «Здається, так. Я розумію, про що ти...» Сама думала, трапилась йому якась столична вертихвістка, напустила туману, а він пару букнів року. Справді на знімку красунчик з Голівуда, сміхнувся Микола. Смійся, смійся. Це в тобі ревно ще говорять, насупилася Наталка. Та ні, я серйозно. То кажеш, шершеля фам тут не проходить? Абсолютно. Він давав підписку про неодруження. «Кому? Тобі? Перестань!» Наталка вже починала сердитися. «Служба в нього така, якась засекречена. Ну, я у ваших спецназах не розбираюсь».